Bol raz jeden kráľ. O nič sa nestaral, len strašne veľa mínal. A bol by minula všetky poklady sveta, keby ich len mal. Ale keďže ich nemal, rýchlo prišiel na mizinu. Rozhodol sa preto, že bude na polevačky chodiť a tak sa bude živiť. Čo ulovil, z toho sa živil so svojou ženou aj tromi cérami. Raz nastrieľal kopu zveriny, ale ešte sa mu málilo a pokračoval ďalej, do lesa. Vtedy vyskočil pred neho jeden zajac. No počkaj zajac, aj teba dostanem. Tak, budeš dobrý na renejky. Tak, už ťa mám. Ako sa opovažuješ kántriť mojich poddaných? A teraz si mi zastrelil môjho najlepšieho mládenca. Za to ťa hneď na mieste zožeriem. Ja aj mám milý medveď, dám ti všetko, čo len budeš chcieť. Čože už mám o teba chcieť, keď si všetko premárnil? Ale... ...preca len máš jeden poklad, ktorým by si si mohol svoj život vykúpiť. Povedz mi, čo to je, milý medveď, a ja ti to určite dám, ak ma nažive necháš. Prisahá. No, to je o teba pekné, že prisaháš. Lebo potom ti môžem aj veriť. Chcem tvoju najstaršiu dceru za ženu. Čo? Moju dceru? Áno, tvoju dceru. Dobre si počul. No čo? Dáš mi ju, alebo ťa mám trošku pridusiť? Dám, dám, milý medveď, len ma pusť. Tak dobré, prídem si po ňu o 14 dní. Potešil sa krále, že si holý život zachránil, ale ako sa približovala lehota 14. dní, chodil po zámku čoraz nepokojnejší. Na 14 deň dal okolo hradieb postaviť silnú stráž a prikázal jej, aby strielala na akúkoľvek zver, ktorú pri zámku uvidí. Nič sa však ani len nepohlo, iba napoludne prihermelo do zámku dvanáct hintovou plných pánstva. Z predného koča vystúpilo mladé knieža, z ostatných zostupujú páni a za nimi mládenci nesú bohatstvá do zámku, že sú to dary pre nevestu a pre rodičov. Pán kráľ, prišiel som si vašu najstaršiu dcéru za nevestu pýtať. Hej, hej, milý knieža, veľmi rád by som vám ju dal, ale hm, no, mám tu taký malý problém. Problém? Aký problém? Hada muž nie je zadaná. Veď to, veď to, milý knieža, práve že je. A za koho, ak sa smiem dozvedieť? No, ako by som vám to... Slúbil som ju v hore jednému veľkému medveďovi. <súdňujem> <súdňujem> že ste to urobili? Slúbili medveďovi? Počúvajte, pán kráľ, hádam ju, nechcete dať nejakému chlpatému zvieraťu. A čo keď si po ňu príde? Nech si len chodí, vy mu ju nedajte, máte na hradbách silnú stráž, nech ho zastrlí. Tak čo, dáte mi vašu dceru? Máte pravdu, vám pristane lepšie než tej chlpatej ohave. Je vaša. A tak hodovali až do večera. Večer si knieža posadil mladuchu k sebe do hintova a všetko pánstvo, tak ako prihrmelo, tak i odhrmelo preč. Medveď sa už neukázal. Král rýchlo pomínal všetko, čo do daru dostal a čosi, kamsi, o chvíľu bol znovu na mizine. Nič nemohol robiť, musel sa on znovu polovačkou živiť. Bál sa však medveďa, preto strieľal na vtáky. Všetko šlo istý čas dobre. Raz ale videl, ako sa na oblohe naháňajú dva jastraby. No tak, milí môj, to bude krásny úlovok. To bol zásah. Dva jastraby jednou ranou. <laughs> Už ťa mám, ty na nič hodník. Ako sa opovažuješ kántriť mojich podaných? A teraz si mi zastralil mojich najlepších mládemcov. Za to ťa hneď na mieste roztrhám. Aj, ja neroztrájem ma, milý Dám ti všetko, čo len budeš chcieť. že mám od teba chcieť, keď si všetko premárnil? Ale, predsa len máš jeden ktorým by si si mohol svoj biedný život vykúpiť. Povez mi, čo to je, miliorol A ja ti to určite dám, ak ma nažive necháš. Prisahám. No, to je o teba pekné, že prisaháš. Lebo potom ti môžem aj veriť. Chcem tvoju prostrednú céru za ženu. Čo? Moju céru? Áno, tvoju céru. Dobre si počul. No čo, dáš mi ju? alebo ti mám oči rýchlovať. Dám, dám, milý horol, len ma púšť. Tak dobre. Priletím si po ňu o 14 dní. Kráľ doma veru neriekol ani slovka. Iba chodil s ovisnutou hlavou, ako komu už nič nechutí na tomto svete. Už ani na tie vtáky strieľať nesmiel. Ale sa zastrájal že svoju prostrednú dievku veru orlovi nedá, keď sa ani prvá k medveďovi nedostala. Na 14 deň dal preto na zámku postaviť ostrú stráž, ktorá celý čas mala do neba hľadiť a na všetko, čo by sa otial na zámok spúšťalo, strieľať. Ale nič sa nedialo, ani len pierko nezašuchotalo. Iba zrazu na poludnie prihermelo dvanáct hintov na zámok. Z predného koča vystúpilo ešte krajšie knieža. Z ostatných zostupujú páni a za nimi mládenci znášajú bohatstvá do zámku, že sú to dary pre nevestu a pre jej rodičov. Klaniam sa, pán kráľ. Prišiel som si vašu prostrednú dceru za nevestovi pýtať. Hej, he, he, milé knieža, veľmi rád by som vám ju dal, ale hm, mám tu taký malý problém. Problém? Aký problém? Ádam už nie je zadaná. Veď to, veď to, milé knieža, práve že je. A za koho, ak sa smiem dozvedieť? No, ako by som vám to... No, sľúbil som ju v hore jednému obrovskému orlovi. Čože ste to urobili? Orlovi sľúbili? <laughs> Počúvajte, pán kráľ. Hádam ju, len nechcete dať nejakému operencovi. A čo keď si po ňu priletí? A nech si len lieta. Vy mu ju nedajte. Máte na hradbách silnú stráž? Tak nech ho zostrelí. Tak čo, dáte mi vašu céru? Máte pravdu. Vám pristane lepšie, než tej oblude. Je vaša. Ako sa dohodli, tak i bolo. Svoju prostrednú céru kráľ tomuto kniežaťu oddal a veselili sa za to, čo dostali do samého večera. Večer si knieža posadilo do Hintova a všetko pánstvo, tak ako prihrmelo, tak i odhrmelo preč. Milý kráľ však v hodovaní pokračoval a onedlho znovu všetko pomíňal. Hladovať s ním sa nechcelo nikomu. Nož ho nielen priatelia, ale aj sluhovia opustili. Ostal jedine so ženou a s cérou na osamelom zámku. Nebolo s kým ani poľovať, ani na vtáky chodiť. Navyše sa ešte aj medveďa z orlom bál. Čo mal robiť? Zvolačo ho museli predsažiť, žiť, aby aspoň hladom nepomreli. Pripravil si preto udicu a s ňou chodil na breh mora ryby chytať. Aj toto remeslo mu šlo dobre, až kým sa mu naháčik nechytila veľká ryba, čo sa na hlavátku podobala. Uf, uh, to je ale úlovok. Budeme mať rybaciny na niekoľko dní. Čo je to za potvorok? Morský had či veľryba? Ak raz chvostom udriem, tak takú vlnu urobím, že ťa do mora spláchnie, ty červiačík. Ako sa opovažuješ mojich poddaných, kántrič, Vyhubil si mých už stovky, ale teraz si môjho najlepšieho mládenca pred mojimi očami zabil. Ja, neutop ma, milá ryba, dám ti všetko, čo len budeš chcieť. Čože už mám od teba chcieť, keď si všetko premárni? Ale predsa len, máš jeden poklad, ktorým by si si mohol svoj život. Povedz mi, čo to je, milá ryba, a ja ti to určite dám, ak ma nažive necháš. Prísahám. No to je od teba pekné, že prisaháš, lebo potom ti môžem aj veriť. Chcem tvoju najmladšiu céru za ženu. Čo? Aj ty chceš moju dcéru? Áno, tvoju céru. Dobre si počula. No čo, dáš mi ju? alebo ťa mám do mora splaviť. Dám, dám, milá ryba, len ma pušť. Tak dobre. prídem si po ňu o 14 dní. Veru nebolo kráľovi ani tak, ani tak. Doma nič nepovedal, ale vyzeral, ako by ho umúčiť išli. Nemohol si síci ani len predstaviť, ako by sa ryba z mora mohla dostať na Vysokánsky zámok. Ale nebolo mu veru všetko jedno. Už ani stráže nemohol postaviť. Takže na 14 deň sám vzal kušu a a vyzeral z hradieb smerom k moru. Či sa odtial predsa len ku zámku, čo si nepohne. Ako vyzeral, tak vyzeral, ani len 2 od mora nezavial. Na pravé poludnie však prihrmelo na dvor zámku 12 krásnych hintov. Z predného koča vystúpilo knieža ešte krajšie ako predošli dvaja. Z ostatných zostupujú páni a za nimi mládenci znášajú bohatstva do zámku, že vraj sú to dary pre nevestu. Aj pre pánok rodičov. Klaňam sa, pán kráľ. Čiel som si vašu najmladšiu céru za nevestu mi pýtať. Hej, milé knieža, veľmi rád by som vám ju dal, ale <hým> mám tu taký malý problém. Problém? Aký problém? Hádam už nie je zadaná. Veď to, veď to, milé knieža, práve že je. Oh. A za koho, ak sa smiem dozvedieť? No, ako by som vám to... No, slúbil som ju pri mori jednej ozrutánskej veľrybem. Čože ste to urobili? Veľrybe slúbili? Počúvajte, pán král, a ako bude podľa vás vaša dcera v mori žiť? To veru neviem. Tak ju hádam, nedáte nejakej sliskej veľrybe. A čo, keď si po ňu pripláva? A ako by sem priplávala? Po potoku? Nič sa vy, pán kráľ nebojte. Tu na súši vám nič urobiť nemôže. Tak čo, dáte mi vašu dcéru? Máte pravdu. Vám pristane lepšie, než tej šupinatej ozrute. Je vaša. Tak ako sa dohodli, tak aj bolo. Krále svoju nevestu kniežaťu oddal a aj nevesta bola rada. Veselili sa teda až do večera. Večer si knieža posadilo krásnu mladuchu k sebe do kočiara a pánstvo tak ako prihrmelo, tak i odhrmelo. Zámok ostal pustý a kráľ i s kráľovnou samotný v ňom. Teraz až prišlo kráľovi ľúto, že aký márnotratný život žil. Oľutoval i to, ako céry na pochytre povydával, že ani nevedel kam a za koho. Ženu nastokrát odprosil, že pre neho toľko trpela. Z posledných úspor najal poriadnych sluhov, Statočných ľudí vymenoval do kráľovskej rady a začal konečne svoju krajinu poriadne spravovať. Netrvalo dlho a kráľovná porodila syna. Ten vyrástol v driečného šúhaja. Najradšej sa staral o kráľovskú záhradu. Jedného dňa prezeral kvetné hriadky a videl, že tri boli celkom zanedbané. Hej, záhradník. Prosím, tu som, tu som. Čo to má znamenať? Prečo sú tie hriadky také zanedbané? Ty sa o ne nestaráš? Staral by som sa ja o nevznešený kráľovič, ale nesmiem. Nesmieš? Ako to, že nesmieš? Kto ti zakázal svoje povinnosti si plniť? Či si len vymýšľaš, aby si sa pred môjim hnevom uchránil? Oj, nevymýšľam, nevymýšľam, vznešený kráľovič, verte mi. E, to je taký, ako by som to povedal, to je taký Zvík. Počúvaj, už ma to prestáva baviť. Háda mi nechceš nahovoriť, že tu je zvykom neokopať hriadky. Kto vymyslel takú hlúpost? Prepačte mi, vznešený kráľovič, ale, ale to váš pán otec. Juj, ale teraz ťa už za uši vyťahám. Takže tvrdíš, že môj otec hlúposti vymýšľa. No, no neťahajte ma za uši, vznešený kráľovič. To by som sa v živote neodvážil tvrdiť. Ale pravda je, že mne to prikázal on. Vážne? Ale prečo by to robil? To vám nesmiem prezrať. Ale zaraz mi to prezradíš, lebo ináč ti obe ušiská otrhnem. Môj no, tak dobre, dobre, vznešený kráľovič... Poviem vám to, ale sľúbte mi, že ma neprezradíte vášmu otcovi. No dobre, sľúbujem. Von s tým. No viete, skôr ako ste sa narodili, mali ste tri sestry. Tieto hriadky patrili im. Oni sa o ne starali, okopávali, kvety v nich pestovali. Ale keď vyrástli, vydali sa nevedno za koho... A nevedno kam. Takže tieto hriadky na znak smútku za nimi odvtedy nikto neokopáva. Pravdu vravíš, záhradník? Pravdu. Veru pravdu. A nič, len pravdu. Tak na to sa ja pozriem. Mama! Mama! Musím sa vás niečo opýtať. Čo sa stalo, syn môj? Prečo si taký rozrušený? Od záhradníka som sa dozvedel, že tie tri hriadky v záhrade, ktoré nie sú obrobené, patrili mojim sestrám, že sa vraj neskôr vydali nevedno kam. Je to pravda? Pravda, sidáčik. Pravda. Aj tie pusté hriadky v záhrade smútia, že ani my nevieme, za koho sme si deti dali a kde sú nám. Keby nám teba pán Boh nedoprijal, sama by som uvedla od žiaľu. Nebojte sa, mamička. žialiť nebudete. Ja si moje sestry vyhľadám a vy ich znovu uvidíte. Ne, len to nie. Len to nie. Toho som sa vždy bála. Že keď sa to dozvieš, tak sa za nimi do sveta vyberieš a tam aj ty zahynieš. Mne by už potom naozaj nikto neostal. Nie, že to povieš otcovi. Lebo ten by sa veľmi nahneval na mňa i na záhradníka, že sme ti pravdu vyjavili. Lenže ja sa nebojím a hneď sa idem od otca vypýtať. Nechoď, syn môj, jaj, nechoď! Otec, nebudem sa dlho krútiť okolo horúcej kaše, ale vám rovno poviem, že som sa dozvedel o mojich troch sestrách. Rozhodol som sa, že sa vyberiem do sveta a pohľadám ich. Dobre, syn môj, len choď. Čakal som, že keď dorastieš, tak to urobíš. Choď, lebo na tomto svete je to už tak. Synovia musia naprávať chyby otcov. Vezmi si na cestu, čo potrebuješ. Veľa šťastia. Ďakujem vám, otec. A dobre sa tu zatiaľ mávajte. To je ale húšťava. Ako sme sa mohli do takého pralesa sa zapliesť? V živote som v takej... v hore nechodil. Skúsim zabočiť sem. Trocha doprava. Možno sa to skorej dostanem. Aký ozrutný medveď. Jednou ranou päť vojakov zabil. Schovám sa buď v tejto jaskyni. Čo to vidím? Uprostred jaskyne sa krásna kniažná zabáva s dvoma medvedíkmi. Jakži som o takom niečom nepočul. Jaj, či som sa zľakla, človeče boží. Ale v zlú hodinu si ku nám prišiel. Počujem, že môj muž mumle domov. Roztrhá a neodpustí ti, ktokoľvek by si bol. Ktože by som bol... Hľadám si sestru, ktorá sa mala voľa kedy za medveďa vydávať, ale si ju akýsi kráľovič za ženu vzala. Ale teraz ma radšej zachraň, ak môžeš, lebo ten ozrutný medveď je už veľmi blízko. Ukry sa rýchlo sem, pod toto raždie. Možno ťa tu nenájde. Žena moja, tu človečina smrdí. Sem snou. Teraz som rozmetal celé vojsko. Ani tomu poslednému neodpustím. Ak mi ho nevydáš, tak teba schrúmem. A tak tu si. Pod tým tu raždím. Nože pod zem zjem. Čo sa stalo? Už som mrtvý a či ešte žijem. Kde to vlastne som? Veď to je nádherný zámok. Meká postel Vonku svieti slniečko. Čo je to? Nebo? Tak. Hádam teraz sa niečo dozviem. Ďalej! Vitaj, švagré! Vitaj, keď si sa už raz vybral k nám! Nediv sa na svete ničomu. Včera som bol ešte medveď a roztrhal by som ťa. Dnes ťa už vítam ako človek človeka. Musím ti však vysvetliť moje zakliatie. Okrem tvojej sestry sme tu všetci zakliati na divé zvery, ale len potiaľ, pokiaľ je mesiac na obytku. Keď mesiac rastie, tak sme ľudia, ako nás vidíš. Včera, keď som ťa už mal v labách, udrela hodina a ty si sa mohol u mňa vyspať ako doma. Som rád, že to takto dopadlo. A čo ešte ja? <laughs> Chápem tvoj úľak. Ale teraz naň zabudni a buď dva týždne našim milým hostom. Bol teda dva týždne hostom u svojej sestry a švagra. Ich dvom synkom mal toho dosť, čo narozprávať o starých rodičoch a o tom svete tam u nich. Ani nezbadal, ako rýchlo uplynulo 13 dní. Veľmi radi by sme ťa u nás hostili aj na veky, milí švagre. Ale blíži sa tá prekliatá hodina ty musíš preť. Ináč by sa ti zle povodilo. Už tie aj do koča priahajú. Stačí ti to nasadnúť. Rozumiem, švagrík môj drahý. Ale nepohnem sa odtiaľto, kým mi nepovieš, ako sa vás dá z toho zakliatia vyslobodiť. Ja ti to veru nevysvetlím. Ale verím, že keď budeš hľadať odpoveď, tak ju aj nájdeš. Tu máš, vezmi si tieto chlopy z môjho kožucha, keď budeš niekedy vnúdzi. Tak ich len medzi prstami pošúchaj a hneď ti budem na pomoci. Teraz ťa moji poddaní odvezú za chotár. Odtiaľ potom choď sám. A hľadaj, nájdeš na vysokom strome orlie hniezdo. Skúsa dom dostať k svojej sestre a k môjmu bratovi. Tí ťa potom upravia ďalej. Počuješ? To už pohonič plieska byčom, že je čas ísť. Tak choď v mene Božom. Vyobímal sa kráľoviť so švagrom, so sestrou, aj s deťmi. Vysadol do kuča a letel. Leteli až do druhého dňa krásnou krajinou. Ale k večeru, ako dobehli k jednému potbočku, našiel sa náš pocestný na kláte sedieť a kone, pohonič i mládenci, čo s ním boli, porozbehúvali sa na všetky strany, ako potkany veverice, myši, zajace a čo ja viem, čo ešte... Ostal sám v pustej noci a nevedel ani, kde sa hnúť má. Na druhý deň sa túlal po horách a podolách a vyzeral, kde by mohlo to orlie hniezdo byť. Dlho nič nenašiel, ale na podvečer prišiel k vysokánskemu stromisku a na jeho vrcholci zbadal orlie hniezdo. Vydriapal sa na strom a vliezol do hniezda. Tam sa pekná kniažna hrala s dvomi orličatmi. Ach, človeče, Vary si z neba spadol. Či, ako sa sem prikvitol? Sestru si hľadám, pekná kniažná. Jaj, teraz nie je času na rozprávanie. Počujem krídle môjho muža a ten ťa na kusy rozdriape, keď ťa to nájde. Jaj, dolo už nezlezieš. Poď chytro, Zahrab sa do tohto lístia. Žena! Tu človečina smrdí! Nech je to hocikto, kto sa sem odvážil! Na kusy ho rozdriapem! A, Tak tu si! Červíček! Poď sem! Nech ťa sklovnem na večeru! Kde som to? Aký nádherný zámok. Takže som sa preca len zachránil. No vítaj, švagrík môj, na mojom zámku. Málo chýbalo, a bol by som ťa včera roztrhal. <laughs> no, nehnevaj sa preto na mňa. Ja za to nemôžem. Iba tá hrozná kliatba čo nad nami vysí. Nič sa neboj, švagrík. Však preto som sem prišiel, aby som vás z nej vyslobodil. Bodaj by sa ti to podarilo, švagre. Ale... Veľmi tomu neverím. Zatiaľ aspoň buď na dva týždne môjim hosťom na zámku. Viem, že ti už nič nemusím vysvetľovať. Môj brat mi už stihol oznámiť, že o všetkom vieš. Potom sa kráľovič konečne zvítal so svojou sestrou a s jej deťmi. Bolo, že to radosti. Odovzdal im pozdravy od rodičov a celé dni im rozprával, ako to teraz u nich vyzerá. Reže čas rýchlo ubiehal a na 13. deň si zastal švagor Orol vo dverách. Aj, švagre, švagre, musíš odísť, lebo zajtra už za seba neručím. Už som ti dal zaprehnúť do koča. Musíš odom ďalej. Viem, švagrik môj drahý, ale radšej tu s vami skapem, ako by som sa pohol čo len okrok, kým mi nepovieš, ako vás vyslobodím z tohoto prekliatia. Keď si, si to už raz do hlavy vtlkol, verím, že na to prídeš. Choď, hľadaj a nájdeš. Dám ti však na cestu toto orlie Pierko. Keď budeš v núci, pomedli si ho medzi prstami a prídem ti na pomoc. Teraz choď ďalej k moru za mojim bratom a tvojou sestrou. Tam, kde zbadáš, ako sa spod mora dymí, tam do vody skoč. A už potom uvidíš, kde sa dostaneš a čo sa tam bude robiť. Počuješ? To už pohonič byčom plieska, že je čas. Choď s pánom Bohom. Rozlúčil sa kráľovič s milými, vysadol na koč a leteli. Leteli cez prekrásne krajiny, pokiaľ nezastali. Milý kráľovič sa zrazu zbadal, že sedí v akejsi obrovskej škrupine a pohonič, tátoše i mládenci skoča porozlietali sa na všetky strany sveta ako vtáčence. Opäť zostal sám a musel ešte hodný kus cesty putovať, kým došiel na breh mora. Hneď z kraja mora sa dymilo ako z komína. Nerozmýšľal dlho, rozbehol sa a skočil do prostred toho dymu preletel cez vodu a cupol rovno do ohniska, kde jeho tretia sestra pripravovala pre svojho muža jedlo. Ej, bodaj ťa, skoro som ťa kutáčom po hlave ovalila, tak si ma vyľakal. No ktože si as? kade si sa tu vzal? Veríš či neveríš, ja som tvoj brat. A vybral som sa do sveta všetky tri svoje sestry nájsť a vyslobodiť ich. Milý braček, mňa veru vyslobodzovať nemusíš, lebo mne nič nie je... Mm, iba, čo mi rodičia veľmi chýbajú. Ináč mi je tu dobré. Svojho muža rada mám. Mm, veď už o chvíľu aj domov príde a ty sa s ním spoznáš. Joj, sestra moja premilená, tak ma chytro niekam schovaj. Lebo ma určite bude chcieť najprv zjesť. Ako moji ostatní švagrovia. A Veruťa, nezie, neboj sa. Ten neublíži ani muške. Pozri sa, Veď už je tu. Vitaj švagre. Vedel som, že prídeš, lebo mi to už vtáci zvestovali. Som rád, že som ťa spoznal. A ja, švagrig môj, ale pritom ostať nemienim. Preto som až sem cestu nemeral, aby som sa aj s tebou o 13 dní rozlúčil, ako s tvojimi bratmi. Ty vraj vieš tajomstvo, ako vás všetkých zaklietia zbaviť. Ej, veru viem, veru viem, ale najradšej by som ti to nepovedal, lebo je to úloha prenára mne ťažká. Len mi to vyjav, švagrík môj, lebo ja som rodičom slúbil, že moje sestry domov privediem, a bez toho to veru nebude možné. Ak si teda dosmelý, tak urob to, čo ti teraz poviem. Tam za morom stojí vysoký strom, ktorý je holý, hladký až do vrcholca. Na samom vrcholci má len jeden jediný konárik. Na konáriku lístoček. Z lístočka vysí zlatý kľúčik a ten treba dolu dostať. Tým kľúčikom sa otvára bralo, v ktorom je sto izieb. Prvá je len taký pitvor. V druhej je zima na zamrznutie. V tretej oheň na zhorenie. V štvrtej hady štípu. A v piatej je za ticho. Kto cez tieto izby prejde, dostane sa do šiestej, v ktorej za dverami spí čert, čo nás a našu sestru zaklial, že nechcela za ísť. Naša zakliatá sestra leží uprostred tej izby, v železnej trúhle ani nespí, ani nie je hore, ani neumiera, ani nežije. Z času na čas sa čert prebudí, pichne ju ostrým mečom a opýta sa. Či už pôjdeš za mňa? Jaj, nepôjdem, zjajkne ona v bolesti. Čert zamumle. no. Ži a hni. A všetko je zas tak, ako bolo. Keby čo len raz zavolala, už pôjdem. Čert by vstal a musela by byť jeho nevestou a nás by hádam tiež prepustil z toho zakliate, ale takto aj ona, aj my, v ňom hynieme a hinúť budeme, kým len takto všetko toto nevypočuje a neprikradne sa k čertovej posteli, neukradne mu zlatú trúbku, čo mu nad postelou vysí, ...a neotrúbi na naše odkriatie. Ťažká je to úloha, milí švagre. Ale na to som sem prišiel, aby som ju zvládol. Tak choď, v mene Božom. Rozlúčil sa kráľovi so švagrom i so sestrou... ...a vybral sa v čelne na druhú stranu mora. Už z videl vysokáhanský strom. Fíha! Ale je vysoký. A meň má celkom hladký. Kto vie, ako naň vyleziem? Skúsim to. Ej, tak toto veru nepôjde. Aha. Celkom som zabudol na môj nôž. Skúsim to s ním. Tak. Tak. Prečo to, len pomaličky, ide. Čo je to? Divé svine sa vrhli na strom a podrývajú mu korene. Žiaj, matička božia, veď ho vyvalia a ja sa z tej výšky skidnem. Bože môj, čo mám robiť? Skúsim pomrviť z kožucha švagra medveďa chopy. Možno to pomôže. To sem medveďov. No, slímte chrohtavé. Už je veru po vás. Na medvede nemáte. Ďakujem ti, švagre. Teraz sa už hádam na ten s doškriabem. Lebo sa kmen stenšuje a už ho aj rukami, aj nohami oblapím. Tak. Tak. Čo robia tie jastraby? Jaj. Vetie na mňa útočia. Heš! Heš, chcú mi oči vyklovať. Ideš ho? Ja, čo mám robiť? Hádam to, Orlie Pierko pomôže. Orly, milé orly. Skadiste ste sa tu zali za takú chvíľku. No, ja strabí. Vidíte, nemali ste na mňa útočiť, keď ma Orlie Pierko chráni. Ďakujem ti, švagre. Tak... Tak, ešte raz sa zapriem a už kľúčik dočiahnem. A mám ho teraz dolu. Keď už náš kráľovič zlatý kľúčik získal, vybral sa k bralu, ktoré sa mu vypínalo tam ponad hlavu, ale nevedel, kadial do neho, kde ho len otvárať. Tam by hútal a nič by nevyhútal, Keby nevdovyak nebol tým kľúčikom, obralo zavadil. No toto. Veď to bralo sa samo otvorilo. Už vidím pytvor, čo mi švagor ryba spomínal. No čo? Vojdeb dnu v mene Božom. Ako teraz ďalej? Aha, tu sú dvere. Juvi, tu je ale zzima rýchlo ďalej. tu je horúco, ako v pekle. Musím byť rýchlejší. Konečne pokoj. V tejto izbe si trochu oddychnem. Však som z jednej strany zamrznutý, z druhej obhorený. A, a zozadu doštípaný. Tu je tak ticho a milo. Skúsim nazrieť cez škáru do tej šiestej izby. A Tam je ten čertisko. A nad ním zlatá trúba. No tak sa pozrieme či si už rozum dostala. Aká je ta panna krásna. A aká bledá. Veď tu naozaj ani nežije, ani nehnije. Hm? Oh. Ten krutý čertisko ju mečom pichá. A či už oh. pôjdeš <gül> za mňa? <gül> ja nejdem. Tak a teraz. Čo, čo, čo, čo to robíš? Čo, čo, čo to robíš? <gül> Ty si ma vyslobodil, Šuhaj. Ak chceš, tak za teba pôjdem. Mm. Mm. Všetok oslobodený ľud sa razom prihrnul k bralu, ktoré sa na nádherný zámok premenil. V mladom kráľovičovi pozdravujú svojho budúceho kráľa a v jeho mladé neveste svoju budúcu kráľovnu. No čože ešte viac počuť chcete? Šli tí všetci tak, ako sa tam zišli, pekne rúčeku starým, už len na toto jedno čakajúcim rodičom. Tam ešte len teraz urobili svadbu, akej viac nebolo, akej viac nebude, kým svet svetom bude.